Янка, яким воно була донькою Всеволода від ромейської царівни Марії. Дуже не дивно, що вже восьмилітнію зарученою її сином ромейського імператора Костянтина Дуки, теж Костянтином. Царська кров мала з'єднатися з царською ж. Ромейський царевич підростав у далекому Цареграді. Мала княжна в Переяславі ждала, коли сяде на уквітчену червону лодію під золотим парусом, і попливе за Руське море. Незабаром прийшли вісті про смерть Костянтина Дуки, імператора, і про те, що Василевсами проголошено трьох його осенів – Михаїла, Костянтина і Андроніка. А що були малолітні, то встановлено регенство над ними матері їхні, імператриці Євдокії. Так Янка отримала можливість стати згодом одної з імператриць за умови, що в Цирграді правитимуть три брати Василевси. Цьому підтвердження вже було в недалекому минулому, коли за часів Ярослава ромеями правили брати імператори Костянтин і Василій Македоняни. Однак восьмилітня Янка побула імператрицею лише одне літо, бо при стула захопив Роман Діогин, який незабаром потрапив у полон до турків-сельджуків, після чого тереградці. Викричали Василевсому уже не трьох братів дук, а лише одного Михаїва. Костянтина і Андроніка, разом із матір'ю їхньою Євдокією, відправлено, щоб не заважали і не чинили чвар до монастиря. Захід знову же такий звичний для передбачливих Ромею. Це сталося тоді, як у Києві була колотнеча з поверненням Ізяслава. Севолод переживав каламутні дні, не мав змоги подбати про 12-літню свою доньку. Та й що б міг удіяти? Заручена за ромейського царевича, що став тепер малолітнім монахом, виходило, теж мала б посвятити себе богові. Цього вимагала князівська гідність. Аби той ромейський царевич помер, вважалася б вдовою недійшлою. Тепер же мала розділити його долю. І мовне відшкодування такої тяжкої втрати для князя. Того ж року народилася донька Євпраксія від нової княгині. Янка мала б зненавидіти свою зведену сестру від першої появи на світ, бо та її в праксі, тобто по-грецьки «щаслива», колола її очі, натякаючи на власну долю, несправедливо і тяжко. Літописцеві було не до душевних порухів малих княжин. Він би не встигав простежити за тим, як металися по землі князі, як племінники гризлися з дядьками, як спустошувалася землі, від раті і продаж, як горіли городи, обожили цілі волості. Занотував літописець, що через три роки після захоплення київського столу Святослав помер від болячки на карку, яку розрізали досить невдало. Після смерті тіло Святослава перевезено до Чернігова і поховано в соборі Спаса. Уперше київського великого князя поховано було поза Києвом а ігумен Печерський Стефан навіть не вирів поминати його в монастирі, бо ж через закон седишу на столі. Жона Святослава, сексонка Ода, повернулася до своєї землі. І ось за кілька літ, мабуть, згадавши про в євпраксію, порадила родичеві своєму маркграфу Генріху Штадинському посватати київську княжну, з'єднати своє багатство з київським. Чому Севолод, який був тоді вже п'ять літ великим князем київським, згодився послати доньку в жони чоловікові, може й багатому, але ж такому що не міг ніяк дорівнятися значенням своїм і становищем його доньці? Ніхто не знає того. Коли ж літописець знав, то промовчав, вичікуючи, що з того вийде. І лише згодом, через багато літ, зробив запис у хартіях про смерті в праксі. Коли вона після тяжких поневірянь повернулася на рідну землю. Та де ще той далекий рік, а тим часом дванадцятилітнє чисте і чесне дитя, мало на догоду і вдоволення когось їхати в далеку далич, і світ для нього поймався слізьми і безнадією. Усі, хто оточував дівчинку, були безмірно старі, весь світ мов би, постарів. А попереду теж могла ждати її лише старощі і безнадія. Її назвали юпраксією, що означало щаслива. І тепер це видавалося тяжкою насмішкою. Опудала. Був місяць червень, місяць згуби чебиряйчиків. Коли в лісах викопують кущі дивала, і розлякуючи чебиряйчиків струшують коріння, збираючи червець. Червеця робиться барва для можних світ усього, для шат князівських і королівських. Червець збирають купці і везуть у світи. У багряних шатах викрасовуватимуться ті, хто міг здобути на купівлю цієї барви. І нікому не буде діла до того, як і де добувається червець, в якій нужді живе той люд, який щороку виникає переляк і страждання серед чебиряйчиків, бо ж для них... Смерть кожного кущика, кожної галузки відбувається болим і стражданням. Абат Бодо, військоносий і гострок, і сповідник, і тлумач, і в праксії, тяжко зносив незгоди путі. Надто ж скаржився на цю дивну і дику, як на його розуміння, землю. Жаби заважали йому молитися, комарі доїдалися до кістки, від боліт давалося вже зовсім осліп, Незмірні простори, безмежні пущі, свавільні ріки. Усе це сповнювало Абата Бода покірливим відчуттям своєї малості й безсилля. Він розпачливо хапався за думку про Бога, але ж жахом відчував, що цій землі не помагає навіть Бог, бо він чи то втонув у бездонних болотах, чи заблукав на манівцях між Чорнолісами, чи був розметений свавільними могутніми ріками. Київський сповідник – Мав би каратися тяжче за свого саксонського співбрата, бо жодим повертався додому у лоно своєї церкви. У звичність, у сталиність. Тоді як другий мандрував світ за очі полишав рідну землю, їхав у непевність і невідомість,